Tíz Hajnalban tovább himbálodzunk a sivatagon át. Lassan megtelt a levegő szállongó porral, és csontig hasogató fájások nyilaltak az agyunkba. Silokkóba kerültünk. A tevék hölögtek és kirúgtak. A csökönyös dög, amelyen én ültem, úgy harapta össze az abláját, hogy percekig vertem revolvercsővel a fejét, mire hosszas körbetáncolás után kinyitotta a száját. Szemünket vakulásig csípte a por. Fogunk alatt ropogott, a torkunkat karcolta. Fuldokkolva köhögtünk. A csak kerősbödött, az ég hamuszínűnek tetszett, és a nap, mint egy halom hamvadó rőzse, sötétvörösen ízzott. Vakon, félájultan, a vezérteve ösztönére bízva magunkat haladtunk. Versenyt köhögtünk és hörögtünk a tevékkel az egyre sűrűbben szállongó porban. Csupa hamuszürke lovas, gyulladt szemekkel. Négy órára témferegtünk el benni a veszik. Itt egy légyfelhő ereszkedett ránk, és csak aki már járt Afrikában, azt tudja, milyen szörnyű veszélyt jelentenek, ott a legyek. Vannak oázisok, ahonnan házaikat, datója pálmáikat otthagyva örökre elmenekült a lakossága legyek előtt. Marok számra szedtük le arcunkról őket, terpentinnel dörzsöltük magunkat, míg nagy nehezen újra láttunk és hallottunk. Egy csomó putri között megtaláltuk a csapszéket, amely előtt legnagyobb csodálkozásunkra egy régi, nagyon használt citroen állott. Részfejű megtorpant, aztán felvette uniformisát. A citroen tulajdonosait e pillanatban már nagyon sajnáltam. Petértünk az alacsonyívóba. Kifizettük a karaván vezetőjét, és részfejű azonnal elővette a tulajdonost egy alacsony, őszakálú arabot, aki szólni is alig tudott az ilyetségtől, amikor a rumi tisztet meglátta. Fehér embereket keresek, és rövid gondolkodás után hozzátette. Két frencsit, akik tiltott kereskedést tűznek. Frencsinek hívják errefelé az európaiakat. Uram, két frencsi van nálam, de én nem tudok róluk semmit. Részfejű font kézzel lépett eléje. Nem tudsz, kérdezte vészlósóan. Ha igazat mondasz, nem lesz bántódásod. Ha hazudsz, orámba viszlek a falot elé. Az oráni falott a haditörvényszék, amely statáriálisan ítélkezik bizonyos büntettekben, amit az ügyesen hadi területnek nyilvánított Szaharába követnek el. Részfejű találomra ment, hogy hátha görbe utakon járnak az autó tulajdonosai. Uram, vallotta rémül tulajdonos, én viszkit szoktam tőlük venni, és pinádot, de most tartsd meg a szavad, és ne bánts! Az alkohollal való kereskedés Afrika területén tilos. De lelketlen emberek hitványpancsokkal mégis mérgezik, egyre mérgezik a partizán életben zűlésnek induló arabokat. Részfejű azt is megtudta, hogy az autóutasai nem egyszer hölgyeket visznek magukkal, akiket azonban visszafelé már nem hoznak. Szóval ezek az arabokkal barátságban élő európai típusából valók, akik alkoholcsempésznek, lánykereskedést folytatnak, és mellesleg kémkednek is, hogy bántatlanul járhassanak a tuaregek között. – Gumi ereket! – süvöltötte részfejű, aztán berúgta az ivóba nyíló ajtót, amely az egyetlen gerendás szobában álló hotelbe vezetett. Hey, – Hé, uraim! Szabad egy pár szóra! Két fáradt álmos ember kezdett mocorogni, és részfejű sztentórian vezényelt nekem. – Szuronyt fel! Súlyba! Feltűztem a vékony ekilt, és támadóan megálltam. Egy kisköpcös és egy hatalmas gorillaszerű ember jelent meg sátorponyvából készült bricshezben. Önöket letartóztatom, papírjaikat és fegyvereiket kérem. Végignéztek rajtunk. ho, -ho mi angol állampolgárok vagyunk. Hol az elfogató parancs? Különben is. Ön katona, és nincs joga polgári személyeket letartóztatni. Vállalom a felelősséget, mondta részfejük. De most már gyerünk. A hatalmas ember elszánt fickó lehetett, mert kitaszította részfejőt, és be akarta csapni az ajtót, ami után kétes kimenetelő levolverharc keletkezhetett volna. De Részfejű kirántotta őt a karjánál fogva, és a következő pillanatban úgy csapta marcul, hogy elborította a vér. Részfejű hatalmas rugásától az asztalnak repült, amelyet felborítva elzuhant. A másik a hátsó zsebéhez kapott, de ezt egyszerre ütöttük meg, én puska a gyobrára, részfejű ököllel az álla alá, hogy csak egyet recsent valamie, és annélkül, hogy egy szóval is részt vett volna az ügyben, már elterült. Golyó süvöltött a fejünk mellett, és egy kiukasztott alkoholkanna szépen folydogálni kezdett. A tántorogva lábraálló álló óriás lőtt, és talán agyon is lőtt volna bennünket, ha teljes létszámban rá nem veti magát az oázis időközben elősiető helyőrsége három gumiért. Ezek az arab csendőrök köztudottan nem finom emberek, különösen, ha európait verhetnek bántatlanul. A hatalmas angol másodpercek alatt hozzávetőleg két-háromszáz pofont kapott. A továbbiakban bizonyára jókedvűen táncoltak volna rajta az arabok, ha közben nem lépünk. Mikor az angolt felszettük, alig lehetett ráismerni. Ez se fog egy ideig hölgyeket exportálni, motyogta felém részfejü. Aztán a gumierekhez fordult. A két angolt nem szabad agyön ütni, különben fálot elé kerültök. Jól megkötözve elszállítjátok őket Szaidába. Tudta jól, hogy a két angol háromszor is kereket old addig a benszülött csendőröktől. Mi pedig egy óra múlva, kellő üzemanyaggal felszerelve, megindultunk az ötkülődő kis citroennel a sivatagon át Vádi-Szaukra felé, amelynek túlsó oldalán van a ford szaramra nevű előretolt helyőrség.